Kasuri goberenean gobernua aurrera bide bat besterik ez da, baina gobernu geienak normalean eta gobernu guztiak batzuetan atzera bide izan dira. Armada iraunkor baten kontrako arrazoiak asko, funtsesko eta konbentzigarriak izanik berdin erabildaitezke azken batean gobernu egonkor baten kontra ere. Armada iraunkorra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 Izan ere gizonak elkarrekin bakean gogo honez uzten saiatzeko tresna da gobernua. Eta esan bezala, mesederik derik egiten du gobernupekoak bake santuan uzten dituenean. Gomazkoak ez balira, merkataritzak eta negozioek ezingo lituzketek gain ditu etengabe bidean jartzen hoi dizkieten trabak. Eta gizon horiek, dituzten asmoen gatik euren ekintzen ondorioengatik juzgatuz gero? Trenbidetan, trabak jartzen dituzten gaiz parekatzea eta zigortzea mereziko zuketen. Baina zuurki eta erritarlegez mintzatzeko tan, euren buruak gobernu gabeko gizontzat jotzen dituzten ez gezbezela? Zera eskatzen dudnik? Ez berehala gobernueza, baizik eta bere halaxe gobernu hobea. Utzi gizakume bakoitzaari zernolako gobernua errespetatuko luena dirazten, eta horra ura lortzeko lehenengo urratsa. Azken batean boterea herriaren eskuetara heltzen den orduan, uzten bazaio bilhiengo bati agintzera heltzen eta luzaroan agintzen jarraitzen,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 gorputzeekin Horiek dira armada egonkorra eta miliziak, kartzelariak, poliziak eta sheriffaren laguntzaileak. Kasu geienetan ez dago senaren edota zentzu moralaren ariketa librerik. Hegurraren, lurraren eta harrien pare jartzen dituzte euren buruak eta beharbada badago egurrezko gizonak fabrikatzerik. Elburua haiek bezainongi beteko luketenak. Simaur pilo batek edota txorimalo batek, baino errespetua undiagorik ez dute alakoek merezi. Zaldien eta zakurren balio mota bera dute. Eta ere, alako akartzen hoi dira erritar prest dutzat. Beste batzuek,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 Makina guztiek dute frizioa. Hala ere, sorturiko gaitzak itatzeko adina mesede egiten dute ziurrenera. Frixizio hori dela eta protesta egitea, okeerra handia litzateke inolaz ere. Baina frizioa makinaz jabetzen denean, eta zapalketa zein lapurreta antolatuak ditugunean, zera diot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 Ala ere, errasagu da gauza baten benetako jabearekin tratudan ibiltzea, haren behin-beineko zaintzailearekin baino. Bozkatzea joko mota bat da. Dama jokoa edo bakgamon bezalakoa. Nola alako nabardura morala dauka? Jokatzen baita ongia eta gaitzarekin, moral kontuekin. Eta apustua du alabeharrez lagun. Boto emaileen izen onna ez da arriskuan jartzen. Zuzen ustean ematen dut botoa, behar bada, baina zuzentasuna nagusitzea ez da niretzat hil alabiziko kontua. Hori geiengoaren ardurapean usteko irrikan nago. Haren bete beharra hortaaz.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 Bertute eskasa dago jende multzoen ekintzetan. Gehien guak, egun batean, esklabotza deusestatzearen alde bozkatzen badu, esklabotza bosta xola zaio lako izango da. Edota ta haren botuaren bitartez deusestadaiteken esklabotza gutxi geratzen delako. Beraiek izango dira orduan, esklabo bakarrak.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 Baina neuk, zera diot, zerra zaio erabakia edo zein gizon independente, argi eta errespetagarriri? Ez zinaldugu horren zintzotasunaz eta jakinduriaz baliatu dena dela? Boto independente batzuk ere ez zinalditugu bada izan? Ez aldaba herri honetan kongresuetara joaten ez den gizabanako asko? Es nonbait. Gizon errespetagarria deituriko horrek segituan utzi du bere postua eta aberriarekin etzita dabilela sumatzen dut. Aberriak berarekin etxitzeko arrazoi handiagoak baditu ere. Berehala horrela aukeratutako autagaietako bat onartzen du. Eskura dagoen bakarra delakoan eta horrela frogatzen du Bera ere, eskura dagoela demagogoaren edozein asmotarako. Horren botoak ez du gehiago balio, eros daitekeen printzipi gabeko atzerritarrarenak, edota bertako saripekoarenak baino. Oi gizona den gizona. Eta nire auzoak dioen bezala, Bizkarrean ezur sendoa daukana. Gure estatistikak oker dira. Populazio haut diegia agertzen dute. Zenbat gizon dugu herri honetan 3000 kilometro kuadroko? Bateskas. Ez aldu ba Amerikak gizonak hemen bizitzen jartzeko nahi apisten? Amerikarra urritu egin da. Hotfellow bat bilakatu arte. Ura ezagutu daiteke? Taldean ibiltzeko joera asko garatu duelako, eta bere buruarekiko konfiantza sendo zein adimen eza nabarmenagatik. Mundura sortzean arennkzka lehen eta nagusia, zaharren egoitzak ongi paratuta daudela ikustea da. Eta gizonezkoen toga jasterik duen baino lehen, diru eske ibiltzea inguruko alargun zein umezurtzak laguntzeko. Aseguru etxearen babesean, baino ez da bizitzera ausartzen, zeinak behar bezala hilobiratuko duela agindu dion. Ez da gizon baten bete beharra, ez behintzat normalean, inungo okerrik zuzentzen alegintzera dedikatzea, okerrik haundien bada ere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 Gerra eragiten duen gobernu bidegabea sostengatzeari uko egiten ez dioten horiek. Chalojoitzaile horien jokabidea eta autoritatea arbuiatu eta gaitzesten du alako soldaduak. Emango luke estatua preslegokeela penitentzia egiteko. Norbaiti ordaintzeko bera sigorde izan, bekatua egiten duen bitartean. Ez ordea Hune batez ere, bekatu egiteari uzteko. Ordenuaren eta gobernu zibilaren izenpean, onela behartzen gaituzten geure doiorkeria omentzera eta indartzera. Bekatuaren asirako lotxapasata, asola gabikeria dator. Morala etzena, amorala edo bihurtzen da, nolabait baita esateko. Ez oso alferrikakoa antolatu duen bizimodurako. Okerrik zabalduenari eta iraunkorrenari eusteko, bertutearik desinteresatuena behar da. Gizonik zintzuenek dute joerarik handiena erortzeko, abertzaletasunaren bertuteari ikusdaki oken akatsikian.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 Zerdela eta ez dute beraiek desegiten estatuarekin duten lotura eta arenogasunari zerra gordaintzeari uko egiten. Estatuarekiko duten harremana ez alda estatuak berak batasunarekiko duen berbera. Estatuak batasunaren aurka ez jotzeko izan dituen arrazoiak ezaldira beraiek estatuaren kontra ezaritzeko izan dituzten berberak.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 Senitartekoak banantzen ditu, haiene, gizabanakoa banantzen du. Eta haren baitan, deabruarena eta jainkoarena bereizten du. Zuzen legeak egon badaude. Obeditu besterik ezaldugu egin behar, ala saiatu. zuzen saiatu. Zuzentzea lortzen dugun arte obeditu behar ditugu, ala besterik gabe hautsi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 Zer dela eta hiltzatzen du beti kristo gurutzean? Eta lutero zein Koperniko eskomikatzen? Eta Washington zein Franklin matxinotzat jotzen? Pentsa batek gobernuak kontuan hartu ez duen legea uste bakarra dela, bere aginteari uko egitea apropos eta praktikan.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 Atik, laro goita amar bider bederatzi txelin lapurtu badizkio estatuari. Bere ala usten dute libre. Bidegabekeria gobernuaren makinak ezinbestean duen frikzioaren atal bat bada. Ala bedi, Behar bada gastatu eta lehunduko da. Ziur makina erabat igatuko dela.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 Zeure bizitza izan dadila makina gelditzeko kontrafrikzioa. Ziurtatu behar dut ez dudala edozein neurritan bultzatzen gaitzesten dudan okerra Gaitza konpontzeko estatuak eskura jartzen dituen bideak erabiltzeari buruz, nik ez dut alako bideean berririk. luzeegi jotzen dute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 horrek ez dakar ezinbestean zerbait oker egin behar duenik. Ez dut zertan ibili behar eskariak aurkezten gobernadore edo legebiltzarrari. Ez behinzat, hauek niri eskariak aurkezzteko beharrik ez duten bitartean. Nire eskarei entzungor egiten badiete? Zer egin dezaket orduan.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 hasierak zein xumea dirudien ez du axola. Behin zuzen egiten dena betiko dago egina. Baina nahiago izaten dugu hitz egiten ibiltzea gure misioa deitzen dugun horretaz. Erreformak 11 kazeta ditu bere alde lanean, baina gizon bat bera ere ez. Nire lagun estimatua eta estatuaren ordezkaria.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 Lege biltzarrakez lioke gaiari erabat muzine egingo urrengo neguan. Inor bidegabeki giltzapetzen duen gobernu baten menpean, gizon zintzo bati dagokion tokia kartzela da. Leku egokia egun, Massachusettsek bere ispiritu askeen eta kementxuen egun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 Norbait ikuste badu hor barruan haien indarra galdua legokeela. eta haien ahotsek estatuaren belarria jadanik atxekabetserik izango esluketela. Hau da, pareta hoien artean jadanik etsai izango zirela. Horrek ez dakin oraino den egia, okerra baino indartsuagoa. Ezta ere, zein eraginkorrago eta indartsuago borroka dezaken zuzengabekeria. Bere soinean apur bat jasan dueennak. Emantzazu boto osoa, ez soilik paper puska bat, zeure eragin osoa. Gutxiengoa indarge da, gehiengoari men egiten dion bitartean. Gutxiengo bat ere ez da orduan. Geldiezina da ordea, bere pisu guztiarekin traba egiten duenean. Aukera bada, gizon zintzo guztiak kartzelan sartzea, hala eta esklabotza gelditzea, estatuak ez du zalantzarik izango. Mila bat gizonek aurten zer gakez ordaintzea erabakiko balute. hori litzateke neurri bortitz eta odoltsua izango. Bai ordea ordaintzea eta estatua albidetzea indarkeria erabiltzeko eta errugabeen odola isurtzeko. Hau da, izan ere, iraultza baketsuaren definizioa. Alakorik posible bada, bintzat. Zer gabiltzaileak edo beste edozein funtzionariok, zer egingo dut ba? Galdetzen badit, eta ala egin dit dagoeneko batek. Nire erantzuna, onako hau izango da. Benetan zer baitegin nahi baduzu? Utzik argua. Menekoak leialtasunari uko egin egindioenean. Eta funtzionarioak kargoa utzi duenean, orduan egina dago iraultza. Suposa esazue, ala ere, odola isuri behar dela. Ezalda da odolik isurtzen moduren batean, kontzientzia zauritzen denean? Zauri horretatik isurtzen dira gizon baten benetako gizatasuna eta hilezkortasuna. Eta betiko iltzeraino odolusten da.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 Ez direlako normalean asko ibili ondasunak biltzen. Horiei mese gutxikoa zaie estatua, besteekin alderatuta. Eta zergarik txikiena ere neurrigabekoa iruditu behartzaie. Batez ere, eskuekin eginiko ezoiko lanaren bitartez ordaindu behar badute. Era bat dirurik gabe bizizkero? Estatuak berak ere, zalantzan izango luke, ari dirua eskatzea. Gizon aberatsa berriz, konparazio bekaiztirik ez egitearren, bera aberasten duen erakundeari salduta dago beti. Absolutu kihitz egin zenbat eta diru gehiago, orduan eta bertute gutxiago. Dirua gizonaren eta arengauzen artekaria baita.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 Bizitzeko aukerak murriztu egiten dira, erraztasunak omen diren ohiek ahuditzen diren beinean. Gizonbatek behin aberastutakoan, bere kulturaren alde egin dezaken gauzarik oberena da, pobrea zenean zituen egitasmoak gauzatzen saiatzea. Jesu Kriststo erudesen aldekoei Haien izaeraren araberako erantzuna eman zien. Era kutsi ezadazue zer gadirua, esan zuen. Eta batek, poltsikotik, txanpon bat atera zuen. Erabiltzen baduzue, zesarren irudia daukan txampona, ark balioztatu eta zirkulazioan jarritakoa, hau da, estatuaren gizonak bazarete, eta zesarren gobernuaren abantaliez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 Estatua ez bada arrazoiaren printzipioen arabera gobernatzen, aberastasunak eta ohoreak dira lotxagarriak. Ez, nire askatasuna galzorian dagoen urruneko hegoaldeko porturen batetik, masaxusetzen babesa eskatzen dudan arte, edota sorlekuan etxaldea bakebidez eraikitzeari ekiten dio dan bitartean. Ordain dezaket masatxeusetzi leialtasuna, zein nire bizitza eta ondasun gaineko eskubidea ukatzearen presioa. Gutxiago kostatuko zait, estatuari desobeditzearen zigorra jasotzea, obeditzea baino, zentzu guztietan. Obeditzeko dan, gutxiago balio dudala sentituko nuke. Orain dela zenbait urte,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 Baina zoritzarrez beste norbait agertu zen nire ordez ordaintzeko prest. Ezin nuen ulertu zer dela eta ordainarazi behar zaion maisuari apaiza laguntzeko, eta ez berriz apaizari maisua laguntzeko. Ni ez bai nintzen estatuko maisua, Ahatik, borondateko hartpidettzz sortengatzen nuen neure burua ezin nuen ulertu zer dela eta liceoak ezin dituen bere zergak luzatu eta estatuak eskaera babesteko izan elizak bezala dena den eta zinegotziek eskatu zidatelako, bai ezta pena u paperean jartzea onartu nuen. idazki honen bitartez jakin dezatela guztiek nik henry zorok ez nahi iñungo elkarteko kidetzat hartua izan Horretan izena emanez ez badut. Udalidazkariari eman idazkia, eta ark dauka gordeta. Elisa horren kidetzat hartua izan nahi ez dudanaren jakinaren gainean jarririk. Ez dit estatuak, arez arezgeroztik, alako eskararik egin. Artan, aurretik zuen ustea, haintzat hartu behar zuela adierazi bazidan ere. Nola izendatu jakin izan banu,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 Metro erdi eta metro bat arteko arrezko pareteei zein hogetamar zentimetroko zurr eta burdinazko asko ateari eta argia iragazten zuen burdin sariari sonengoela, arritu egin ninduen erakundearen zentzu gabekeriak. Zarratzeko aragi, odol eta ezurrak besterik ez banin zartzen bai ninduen. Nire buruari galdetzen nion, Erabakiote zuen ura zela ni enplegatzeko modurik oberena. Eta ezotezitzaion sekula bururatu nere zerbitzuez beste modu batean baliatzea. Ni eta nire irikideen artean arresi bat baldin bazegoen? Beste bat bazutela ikusi nuen. Ijo edota zeharkatzen zailagoa. haiek ni bezain libre izan aurretik. He nintzen nino izpreso sentitu, eta paretak arrizko eta mortairuzko alferrikako gastu itzela iruditu zitzaizkidan. Zerga ordaindu zuen iritar bakarra banintzen legez sentitu nintzen. Ni nola tratatu etzekiten, besterik gabe. Eta ez gabeko pertsonak bezala portatzen ziren. Mehatxu, zein hitz gozo bakoitzarekin?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 eta gordetzen nion errespetuk galdo Galdonoen eta errukigarria egin zitzaidan Bistan estatuak ez dio sekula naita aurre egiten gizon baten senari intelektual zein moralari baizik eta soilik haren gorputzari haren zentsumenei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 Nirea baino garaia den lege baten esanetara daudenek. Haiek bezalakoa bihurtzera behartzen naute. Noiztik behartzen ditu jendetzak ba gizonak modu batean ala bestean bizitzera. Zer nolako bizi litzateke hori? Birua ala bizia botatzen didan gobernu batekin topo egiterakoan,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 Ni enaiz gizartearen makina ongi ibiltzearen arduraduna, enaiz ingeniariaren semea. Eskurra eta gaztaina elkarren aldamenean erortzen direnean, ez da bata ernatu gabe gelditzen besteari lekua ustearen. Bakoitzak bere legeari jarraiki, ernatu, hasi eta alduen bezain eder loratzen dira. Bestea behar bada itzalpetu eta suntzitzen duen arte. Landare batek ez badu bere izaeraren arabera bizitzerik, hil egiten da. Baita gizona ere. Kartzelan igarronuen gaua aski berria eta interesgarria izan zen. Sartu nintzenean, presoak jakak erantzirik solasean ari ziren atarian. Illunaba arreko giroaz gozatzen. Baina kartzelariak orduan tira mutiok histeko ordua da, esan zuen. Presoak sakabanatu ziren eta haien urratsen hotsa gela utzetara itzultzen entzun noen. Kartzelariak gelakidea aurkeztu zidan. Tipo jatorra eta azkarra zela esan zuen. Atea aitzi sunean kapela zintzilikatzeko tokia erakutsi zidan baita han moldatzeko modua ere. Ilian ben gelak karez margotzen zituzten. Gurea beintsat ezin zuriagoa zen. Altzariz apalena eta ziurrenik iriko gelarik txukunena. Nongoa nintzen eta nolatan giltzapetu ninduten jakin naizuen ark noski. Kontatu nion, eta nire txanda heldu helduzenean nolatan kartzelatu zuten galdetu nion. Gizon zintzoa zela suposatzen bainoen, eta egunere zela uste dut. Borda bat erretzea leporatu didate, esan zidan, baina nik ez dut alakorik egin. Argitua izan nuenez, ziurrenera mozkorturik sartuko zen bordan, lotara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 Leio batean jarri zen eta ni bestean. Eta kartzelan luze egonez gero, zer egin nagusia leiotik begira egotea litzatekela ikusi nuen. Bere ala nituen ahan utzitako idazki guztiak. Eta preso hoiek nundik egin izan zuten ies aztertu nuen. Eta barrote bat nun zerratu zuten eta gela hartan negondako hainbaten berri entzon nuen. Hemen ere, historia eta historioak bazirela aurkitu nuen. Espetxearen arresietatik at, sekula igarotzen ez direnak. Hau da, ziurrenik, iriko etxe bakarra, nun bertxoak idazten diren. Ondoren, barnean ibiltzeko paperean, baina sekulanez argitaratzeko. Bertxo paper luze bat erakutsi zidaten, gazte batzuk jarritako koplak. Ie esaldi batean arrapatu zituzten eta bertxok abestuta hartzen zuten mendekua. Albe zain beste kontakizun ateran izkion kartzelakidiari. Berriz ikusikos nuelakoan, baina azkenean nire oea zein zen zidan, Eta argia amatatzera joateko utzi ninduen. Gaua han etzanda igarotzea. Herri urrun baten barrena bidaiatzea bezalakoa izan zen. Sekula ikustea espero ez duzun moduko herrian. Iriko erlojoaren kanpaila ordura arte entzungabe neukala iruditu zitzaidan. Ez eta kaleko gaueko zaratak ere. Lehioak irikirik egin genuen lo. Burdin sarearen barnealdean bait zeuden. Nire jaioterria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 Bai, PC pemberri eta bitxia niretzat. Nire jaioterriaren urbilagoko ikuspegia zen. Haren barne-barnean nengoen. Hango erakundeak ikusi gabe nituen ordura arte. Herriko erakunde berezietako bat da kartzela, eskualde burua baita. Hango biztanleak zertan ari ziren, ulertzen hasi nintzen.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 Zordungi zagaixoren bat kartzelatik ateratzean. Ezagunek atzak gurutzatzea, espetxe lehiotxo burdin sarea irudikatzen, eta atzetatik zeharka begiratuta agurtzea. Zemuz! Nire errikideek ordea, enin duten horrela agurtu. Lehenbizin ni, eta gero elkarri begiratzen zioten. Bidaia luze batetik bueltan banentor bezela. Zapatariari konpontzeko utzitako oinetako baten bila nindolarik atxilotu ninduten. Urrengo goizean askatu nindutenean, mandatua bukatzera abiatu nintzen eta konponturiko zapatajantzita aabiak biltzera joatekoa zen talde batekin elkartu nintzen. Nire gidaritzapean jartzeko irrikan ziren. Ordu erdi batean, zaldia azkar prestatu baitzuten.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 Nire erara, Hura aldudan bezala erabiltzen eta arengandik ahal adina abantia ateratzen jarraituko badute re, halakoetan ohikoa denez. Beste batzuek niri eskaturiko zerga ordaintzen badute, estatua maite dutelako, dagoeneko euren kasuan eginikoa berretsi besterik ez dute egingo. Edo hobeto esateko, Estatuak eskatu, baino arago lagunduko dute bidegabekeria. Zerga ordaintzen badute, zergapeturiko peturiko kezka erratuak bultzatuta? Haren ondasuna salbatzeko, edo ta kartzelatzea saizteko alegia? Hala egingo dute, ongi hausnartu ez dutelako, sentimentu pribatuek. Ongizate publikoa noraino kaltetzen duen. Ona, beraz, nire jarrera gaur. Alakoetan ezin duzu herneegi ibili ordea. Naikeriak edota jendearen iritziekiko begirune desegokiak zeure ekinbidea baldintza ez dezaten.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 Konstituzioa dituen akatz guztiak izan da ere oso ona da. Legeak eta auzitegiak errespetagarriak ditugu oso. Estatu hau eta Ameriketako gobernu hau ere, einaundi batean, gauza miresgarri eta bitxiak ditugu oso. Eskertzeko modukoak askotxok deskribatu dituzten bezala. Baina ikuspuntu zertxo baiit garaaiago batetik ikusita, nik deskribatu bezalakoak dira. Eta ikuspuntu are garaaiagotik eta garaienetik ikusita, nork esango luke ehar diren, edota mereziote duten aztertzea edo gogoan ibiltzea ere. Dena dela en gobernuak asko kezkatzen.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 Luze Websterren adimenaren eta almenaren mugak agerian utziko lituzketenak. Hal ere, erreformatzaile gehienen jardun merkeekin parekatuz gero, eta oro politikarien jakintasun eta hitzjarioaren merkeagoekin Websterrenak ditugu hitz zuhur eta baliotsu bakarrak. Eta eskerrak ematen dizkiogu zeruari, harengatik. Alderatuz gero, ura beti da indartsua, originala eta batez ere praktikoa. Alere, haren bereizgarria ez da jakintasuna, zurtzia baizik. Legegilaren egia ez da egia, baizik eta koherentzia, edota komenientzia koherentea. Egia beti dator bat bere buruarekin. Eta ez da nagusikik eskatzen argitzeaz, zer justizia izan daiteken koherente oker jokatzearekin. Konstituzioaren defendatzaile izena ongi mereziduark, eta ala esan diote. Ukabailkadarik jotzen badu defentsarako izango da. Ez da itzindaria, jarraitzailea baizik.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 Politikari eta hitz ederreko gizon. Baina gaur egungo arazo gatazkatsuak konpontzeko gai den mintsalari batek ere ez du oraindik ahoa zabaldu. Elokuentzia elokuentziaengatik maite dugu, eta ez adieraz dezaken egiagatik edota susta dezaken eroitasunaagatik.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 nek baino gehiago dakiten eta trebeago diren horiek gogotsu obedituko baititut. eta gauza askotan hainbeste ez dakiten edo horren jaio ez diren beste horiek ere bai autoritate hori ordea ez da garbia oraindik Guztiz zuzena izateko gobernatuen baimena eta onarpena behar du Nire pertsona eta ondasunen gain ezin du ark inungo eskubiderik izan, nik eandakoa aparte. Monarkia absolututik mugatura dagoen aurrerapena, eta monarkia mugatutik, demokraziara, gizabaabanaakoarekiiko zinezko errespeturantz eginiko aurrerapena da. Filosofo txinatarra ere,